Goizuntan, liburu bat dugu solas gaia, txilak digiren, abertzalea deitzen da, pako sudupe elohtzak idatzi du, eta gurekin zaitugu goizuntan, pako sudupe egunon? Bai, egunon, berdin, bai. Jose Luis Alvarez Enparantza, txillardegi izenarekin edo ez izenarekin eh, ezagutuagoa, duela orain lau urte zena, eta jadanik, asteko zer keman dizu liburu horren idazteko gogoa eta pertsonaia hori interesatzeko gogoa? Bueno, eh, ni asiera batean eh, berroetan amareko hamarkadan eh, zentratu nintzen eta Hor eh, amarkada ilun hori, hoa oh, igarren mendeko, berreta amareko amarkada ilun horretan pixka bat hori eh, ezautara eh, saiatu nintzen, azile batean, baina bueno, e, pixka bat zabaldu dut ere eta hor eh, zenbait eh, idazle hastuak edo pixka bat eh, geratu direnak eh, ba, ikertzen hasi naiz eta txillardegi nahiz eta astua ez den Egia da, ba, hainbat harlo eh, badituela eta ba, iruditu zitzaidan eh, arlo politikoa izan zitekeela behar bada ez ezagunena edo gutxi etxiena behar bada. E, hainbat, eh, zigizaga egin zituelako egon zen eh, lendabizietan, gero egon zen eh, gero gutzi zuen, gero ESB-en, ESB-etik egotzi eh, zuten. Gero herri batazunan, gero aralarren eta bueno, ba, e, gora bera horiek e, interesgarriak e, ziteizkidan eta pentsatu nuen hor ikertzea eta gero ikerketen berri ematea. Uh, gorrabera guzti horiek edo norabide hori uh, aipatuko dugu baina bego da, uh, hasteko be, pixkat kontesto edo ezartzeko uh, txilardegi non sortu zen eta bai, non sortu zen eta ze motako aurtzarroa izan zuen. Bueno, eh, biografia personala ez dut gehiegi aztertu eta tabar baina bueno badakit bueno Donostian jaio zen eta eta gero ikasketak e, ikaste Charlie hosovatean Marianistetan egin zituen e, Donostian gero eh ikastera ikastera zen Bilbora berba hori hortik or, gaurrera ezagutzen bueno ezagutzen du ni Bizka bat eh ordun garantizkoa izan zen berarentzat e, ingineritza ikastera bilbora joatea. Ordurako hasia zen e, politikoki zertxo baite egiten eta Jon Etxaide ezagutzen zuen Jon Etxaide Donostian e, euskal kulturaren aldetik eta erreferentzia bat zen eta bazuen harremana berarekin. Orduan Jon Etxaidek club club Federico Clubingena bideratu zuen Bilbao eta bueno Hortik hazi zen bizkabat Donostian eh, giro abertzaleetan eta gero Bilbon eh, bai, jeneritza egin zuenean horra bai, zitzen eta hor zuten ekin taldea eta bon, hortik aurrera bizkabat eh, ezagutzen duenik bai. Hola, eh, zakutzen da txileagdegi hainitz eh, eta Euskadi eta askatasuna lema hori edo izen hori eh, asmatu zuena, zuena bezala. Eh, zer, justukiz, ze, importantzia, zer garrantzia izan zuen eh, etaren sortzean txileagdegik? Bai, hor, eh, le, le, lehen dabezi, mila behatzen da berotamagabi, berotamagin inguru hortan, eh, julen madariaga... Eh, Eneko irigarai, e, Benito del Baile, eta Manu Agirre eta Berak, e, ut, bosto jeziela, Bilbon elkartu ziren e, Benito del Bailearen etxean, eta zin egin egintzuten, e, e, Oeta Masiko Gerrako Gudarien, e, zera, kazeta baten gainean ba, nola bait beraiek ere gudaritza hori jarraitzeko zina egin zuten ez, konpromisoa hartu zuten engaiaenddua. Eta orduan e, ba, ekin hori hasiera bueno, batan izenik ere zuen, e, bueno, orduko errepresioagatik eta beldurragatik e, izena ere zuen, baina gero Ba, nola baita buletin bat arteatzen hasi zielako eta buletina ekin izena zuelako, ba, ekin izena hartu zuen talde horrek. Eta hasiera batean, e, iruz bizpairu urtetan e, ik, ikastera e, dedikatu zien, e, Euskal historia, Euskal e, kultura e, ikastera. Eta gero e, Eusko gazte elkartu ziren, e, e, Eusko alderdi jeltzalearen gazte mugimenduarekin, elkartu ziren da osatu zuten e, Eusko gazte di, gipuzkoan, Bizkaian arazo gehiago rekin, mineo batez ere gipuzkoan, ba, bizpairu urtetan, 1200 e, berota ma bostetik, 1200 berota ma zortzira edo, esan dezagun, e, Eusko alderdi jeltzalearen gazteak eta ekinekoak e, elkarturik ziren. eta gero e, bat izan zuten, eta orduan, e, Nolabait, borroka armatuarena e, adar armatu bat sortzea erabaki zenean, orduan e, erabaki zuten ekinekuek eta eusko gaztedi etzela aski segurua eta banatu beharra zutela eta ordu sortu zuten e, eta izenekua. Bai, eh, uh -huh. Boro karmatuaren inguruko eztabaida zen bakarrik edo? bazen Batzen jadaniki ideologikoki edo hildo politikoan alako desberdintasun bat edo? Bai, eh, hildo politikoan, <coughs> txillardegik oso garantzia handia du, eh, Benitu del batea eta hoiekin, baina berbada, eh, bera da, ideologikoki EJaren eh, gandik eh, bereisten bereisteko momentuan berada pertsona giltzarri bat, pertsona klabe batez. Hor e, alde batetik e, arrazaren kontuan, e, bueno, ba EJ-rentzat e, arrazak garrantzizkoagoatzen, bueno, Sabino Aranantzat. Sabino Aranantzat hasiera e, batean arraza garrantzizkoagoatzen hizkuntza, baina txillardegi esatu zuen, ez, arraza ez, hizkuntza da garrantzizkoa gure Gure bereizgarri nagusia hizkuntza da, ez da, arrast, ez, da arraza, ez da ez da raza, ez da ez da euskaldu fededun, ez da e, erlijio katolikoa, ez da beti demokrata izan izangarrelako, ez da, zera, da batez ere hizkuntza, hori da garrantzezkoa. Hortik aparte e, beste bereizgarri batzuk ba eh Bueno, eh, sozialki, esan dezagun, dotrina sozialarekin, eh, Elizaren dotrina sozialarekin kontentantzen eh, zela, eta txillardegik eta xentuen ez gu, gu eskarrekoa gara, gu sozialista gara, hasiera batean ez oso definituak, baina gero sozialista humanista gisa definitzen zuen, berre gure txillardegik, orduan, hor, eh, iruroiko amarkada asieran, eh, ba, dago alako, e... Eh, Erakunde berri bat sortu da, abertzalea, baina erakunde berria da, eta erakunde berri horrek ideologikoki ere hainbat eh, eh, ezberintazun nabarmen ditu. Lehen esan dizudanak, errigi joa eta errespetaten zuten, baina politika egiteko fededunekin eta fedegabeekin egin behar zen. Arraza baina hizkuntza, hizkuntza da gure bere nagusia, nauzila, e, berak eh, zioen, Eta berztalde oso garantizkoa, ipar eta egoa. EAJaren e, bai, e, sabindu alenaen zait, e, ipar eta egoa bat zien eta bar, baina gero praktikan, e, gerra bukatu onduan, hemen zeuden errefusiatu EAJakoak eta, bueno, erabakia zuten hemen politikarik etzela egin behar, E, ba, Frantziak bestela bueno, arazoak izango zituztelako eta txiardegi gori asiratik hautsi zuen, da esan zuen, bueno, gu iparretago gara gu unionista gara unionistak iparreta iparretago aldetikan eta separatistak besteak dira, gu banatu nahi gaituztenak orduen horre e, aldak, aldaketa edo ez beharri nabarmen bat e, gertzatu zen ez asira asiratik e, Ipar eta ego eh, batuta, batuta behar zirela eta hori zela aipatzen zuen. Bai. Mm -hmm. Intelektuale gisa, txileagdik izan zituen eh, eraginak, eberro eh, da, eh, Europako edo munduko beste eh, pentsalari batzuenganik. zuen ganik? Bai, bat, zian eh, polo zart, eh, txileagdik kulturaletik eh, gara jartan Espainian... Eh, asko debekatua zeon eta zeon gauza interesgarri handirik. E, Kontua hartu behar da txiharddikik urteta erdi inguru eman zuela Parisen, da e, hiru eta bat hiru inguru urtan. Justu Algeriako garreak gertatzen ari zelarik eta Jean-Paul Sartrek garaai hartan e, ia beste inork ez bezala e, bueno, fellagen alde edo mintzte Algeriarren, E, alde egin, egin zuela eta orduan horrek e, txillarde giri eragin undia egin zionez. E, Jan Polo Zart izan zuen erreferentzia undi bat, beste bat Bertran Russell eta Edgar Morin ere bai, baina batez ere Jan Paul Zart, e, lehen esan bezala, e, bueno, Algeriaren kasuan erakutsi zuen gero Vietnamen kasuan erakutsi zuen eta gero batez ere, batez ere, e, Burgosko hauziak gartatu zelarik gemilaratzen dut amarrean, Hor, e, atea zuen, e, Jean Paul Sartrek e, Euskal Herriaren borrokaren aldeko itzaur e, famatu bat idatzi zuen e, eta hor, horregatik e, beti zioen txerrik e, Sartreri zor zitzaiola kale bat, plaza baten izena eta bai. Bera, intelektuala zen eta hor, esan behar da bere intelektual engaiatua, komprometitua izan zela, eta bera bere burua horrela ikusten zuela, eta hor, mila e, behatzen diuta bostean, e, badagor, untaz eta hartaz, saiakera bilduma bada, artikulu bilduma bada, eta hor bada artikulu bat, intelektualak eta ekintza gizonak izanekoa, eta hori giltzarri da, ze hor, bera gehi du, e, intelektualak adimena duela, ekintza gizonak naimena, Eta bihoien artean, bueno, etalka, e, gatazkak sortzen diela, baina aldi beran aberazgarriak direlaz. Batak e, batabeti kritiko intelektuala eta ekintza gizonalar berriz e, behin erabaki bat hartu duenean, kritikotasunik gabe itzutsuan. Eta ordun bihoien artean beharrezkoa, bilaziela beharrezkoak eta bere ibilbide politikoan e, egin zituen autuen e, azpian, nikuste Zea hori, e, berain intelektuala zen, ez ekintza gizona, ordun askotan e, ekintza gizon egin kritiko agertzen zen, kritiko agertzen zen eta berak e, bere paper hori hartua zuelako, berak esatu zuen bera itzela intelektual burges bat e, bere zean ez dakit bere bolizko dorrean e, gordeta egotekoa, bezik eta oso herriko e, auziak eta arazoak e, bizi bizi eta gero ba Bueno, nola bai saiatzen zen aholku batzuk ematen, edo bide batzu markatzen. ta alde hortzatik, e, txiharregi intuizio, intuizio mundikoa izan da, eta ba, berizketa askotan euskara batuari daokio honez, kontuan hartu berda bera azizenean e, euskara baturik etzela artean, artean e, euskalkiz e, satikatu zela, eta euskal herriaren batasuna irudikatzeko zer oberik euskara batua baino, eta hortan alegin gaitza egin zuen, eta ba, abant, xarriton, da hemen 1902-an lauan arantzatzuko baino lehen, e, bueno, e, ortografiari daukionez eta e, erabaki garrantzitsua gartu ziren, gero oinarri gartatu zirenek, eta alde hortatik e, puntu, e, puntu askotan oso argila eta oso intuizio undiko izan da. Intuizio, intuizioa ondikoa, argia, e, zain beste momentutan agertu da argitasun hori, behar gehiago, e, politikari lotua eta politika zentzu aldehdi politiko edo mugimendu politikoetan? Bai, aur, 1922 e, eta batean, bera parixen zelarik e, gombiatu zuten e, Eusko Jaurlaritzakoek e, gara jartan, e, bueno, josentuneak irre hilberria zen eta lehizaola zen e, buru, e, erbesteko ezko jorraitzako e, buru, eta gombiatu zuten e, Euskal Etxea, bueno, e, e, zean ez, Parizen, eta hor, itzaldi famatu bat egin zuen, eta itzaldi, bueno, famatu bat, itzaldi bat egin zuen, itzaldi hortan e, garbi adilazizuen, ba, zeak, e, e, Asko egin zuela PNVek eh, eta eh, JK ba batetik eh, Sabituarenak eh, karlismoarekin hautsi zuen. Karlismoa alde batetik eh, txillardegirentzat oso euskalduna zen. Lau hegoaldeko lau provintziak eta kasikasi Euskal Herri osoa karlista izan zela eta karlista Emeritzia Remendeko karlista dak beti oso garantzizkoa izan ziren txihara egitza, eta beti e, puntu hori baina aipatzen zuen, Carlismo Euskalduna izanagatik, e, okerra izan zala e, Espainiako dinastia bati lotu zitzaioleko Euskal Herriaren etorkizuna. Ta orduan, hori zabinorana gautzi zuela eta hori goraipatu behartzela. Gero, biharren errepublikaldian, Espainiako biharren errepublikaldian, hor, urte urteugetan, e, anitz egin zuela, e, jotak, e, ba... Herri bat, e, bueno, kulturalki eta koesio eta abar, eta gero e, aut, aut, estatutu autonomianen aldeko autonomia borroka, borrokan eta abar. Baina gero, mila behatzen da juta batean, e, zean lehen mundu batzarrean, Euskal mundu batzarrean, e, berota amasian, Parizan egin zen e, mundu batzarrean, erabaki okerra hartu zela ez... E, e, Erabak zen e, jarraitzea, oeta maselan sortutako gobernuan e, bi indar nagusi zeuden, bataea jota eta bestea e, Partido Soterista Español edo zoe, zoe ezta. Hor du, hoiekin jarraitzea okerra zela, behar zela fronte abertzale egin, abertzalen artean abertzale guziak e, bildu behar zela, bai egokoak eta bai iparaldekoak eta hor, enbata garaiko hortik, enbata irugetan sortu zen eta hor, ez zen bera bakarrik ibili baino bera ere hor ibiltzen beste hemenguekin batea, eta be berri eta zakin dabant eta hemengo Larzabal eta horiekin batea. eta ordun e, puntu nagusi batzuetan bera oso e, bueno, bide erakusle gertatu zen bai hizkuntza aldetik bai politikan frontea abertzalearen alde agertu zen beti ta nolabait bere fronta abertzalearen hori lizarra garatzen ikusi zuen egina eta Lizarra Garazi e, egin zenean, bera postu zen, eta nolabait bera gori iruro behitik asit, berroi urtelena hotikan hori e, defendatzen, eta hori aldarrikatzen nahi zen, da mono, Lizarra Garazi, Lizarra Garazi ausi zenean, bera gorren aurka egin zuen, eta hor. Egan dugu, beraz 2002an, zendu zela, berro da bere bizitzaren azken partean, edo Azken eh, jajera politikon edo nola defini daitek, definitu daiteke txileak degi? Hor hartu zuen erabaki gogor bat eh, Lizarra Garazi eh, amaitu zen eh, Azkar, eh, Zoritzarrez, Zeneiko Fite, ba, eh, meretzi bat gila bete, uste dut eh, iraun zuela. Orduan eh, berriro eta hasi zen eh, borroko armatuarekin, orduan Txiharri iruditza zitzaion hori okerra zela, horrek etzuela bali jo, eta momentua zela politika egiteko. Da politika egiteko borroka armatua kaltegarria zela, orduan duan e, utzi behar zela. Baina horregatik e, egin zuen e, aralarren autua, eta hori berak irudu eta marro urtetik goiti zituelarik, ba, nik uste oso erabaki e, gogorra ausarta izan zela, askoz errazagoaz, E, zuen, ba, ba alde batera, ustea abiskada politika, ja neko inalzen, baina ez hor jarraitu zuen hor. Eta gero, harralarren egin zituen bosbat urteola, nio, batetik e, ikusi zuen, e, ibarretxe planak e, ze, ze atarramendu, ze, ze zer egin zioten, ez? Nola, irri egin zioten e, Madrilen lehen, zuten e, batere kontuan hartu eta bastartu zuten, gero, Kataluniako autonomi estatutuak ere nolako ba, nola mostu zuten, nola ebaki zuten zean, Madrellen, eta orduan etxik egin zuen, esaten zuen, Espainiako gobernuarekin debaldetan da, alferri da, ezin da autodeterminazioa lortu e, bide politikoetatik ezin da, ikusti da, zer garratu den e, Ibarri txekplanarekin, zer garratu den Katalunian. Da, gero, izan zituen, beste pare bat, e, e, nahi gabe aralarrekin, behor, ba, erabakizunean aralarrek eskerbatuarekin bat batekin da bozetara orkestea, hori girubitu zitzaion e, espainolistakin e, bat egitea, ba, deseo eta gero e, manifestazio bat antolatu zen, bibila zazpian urtarilean e, etaren aurkakoa, eta hor, aralarrek parte atu zuen, hori da deseo okia girubitu borroka mota guztiak, e, e, borroka mota osea, e, e, indarkeria gus, mota guztien aurkako manifestazio batean bai bino bakarrik etaren indarkerien aurkakoan desegoki herritzaion. Beraz 2007an utzi zuen eralar ta berriro itzuli zen esan dezagun herri batazuna, herriotasuna ilegalizatua zegoen bere horretan baina esan dezagun berriro bilduzela herri batazunara. Ara, beraz, e, ibilbide hori e, seiki jakin nahi duenak, da, seiki ezagutu nahi duenak, zure liburu aurkituko du, txilardegiren degiren bertzalea deitzen da, e, eta pako sudupe elohtza, mi gurekin izanik goizontan, eta bestaldi bat ahte. Bai, zuei, ezkarik asko.